السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanhi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin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 إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد أخواتي في الله Azan ya Allah, lakun bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini hari Ahad, enam Jumadat Zaniyah, seribu empat bertepatan dengan lima Mac 2017. Allah masih beri kita sehat Sempat Kuat Dan nikmat Sehingga bisa bersuah berkumpul kembali di Masjid Pogong Raya Untuk bersama-sama mendengarkan nasihat Dari Salah seorang Alim Ummu Abdillah Bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i yang disusun dalam kitab beliau Nasihati Lil Nisa Nasihat untuk kaum wanita Mudah-mudahan yang kita amalkan sehari ini sebagai salah satu amal saleh kita yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT dan kita lakukan dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan menjadi pemberat timbangan kita, timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Amin. Ya Robbaldal Adamin. Serah hari ini kita lanjutkan bacaannya. Bab atau poin pasal. Sabbul muslim biduni hak Masih kita bahas tentang beberapa penyakit dan kesalahan yang dilakukan oleh lisan Di antaranya adalah mencaci, memaki sesama muslim dengan tidak benar Al-Imam Al-Bukhari Menyatakan Haddassana Sulaiman Ibn Harb Haddassana So'bah An Mansur Kala Samiktu Abawailin Yuhaddis An Abdullah Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Sibabul Muslimi Fusukun Wa qitaluhu kufrun Mencaci Memaki sesama muslim itu Termasuk perbuatan fasik Dan memerangi mereka Memerangi sesama muslim Termasuk perbuatan kufrun Kata fusuk secara bahasa Artinya adalah Al-khuruj' keluar. Wastilahan secara istilah artinya adalah al-khuruj an ta'atillahi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Keluar menyimpang menjauh dari perbuatan ketaatan kepada Allah. Menyimpang menjauh dari ketaatan kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Demikian disebutkan di dalam kitab Fathul Bari Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa qitaluhu kufrun Dan memerangi sesama muslim itu Termasuk perbuatan kufur Maksudnya huwa kufrun dunakufrin perbuatan kufur yang bukan kufur akbar. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in ta'ifa'tan minal fa'aslihu bainahuma." Surah Al-Hujurat ayat 9. Apabila ada dua kelompok, dua golongan di antara kaum mukminin Itu berperang Bertempur Faa'slihu bainahuma Maka damaikan Di antara kedua kelompok tersebut Wa <tuh> qala ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu Kutiba alaikumul qisasu fil qatla Wahai orang-orang orang-orang yang beriman telah ditetapkan diwajibkan bagi kalian hukum kisas apabila terjadi pembunuhan Kisas bagi orang yang dibunuh ila qaulihi sampai firman Allah Subhanahu wa taala faman ufiya lahu min akhihi syai' maka apabila ia mendapatkan maaf dari saudaranya. Jadi, orang yang membunuh itu sesama muslim tentu perbuatan dosa besar. Tapi masih dianggap sebagai saudara. Ya. Fattiba bil ma'rufi wa adaa' ilaahi bi ihsan. Maka hendaknya ia ikuti dengan baik Dan hendaknya dia memberikan pembayaran dia dengan baik pula Artinya Orang Yang membunuh Masih dianggap sebagai Sesama saudara ya, Sesama muslim Lalu dia melakukan pembunuhan Masih disebut sebagai saudara Ini menunjukkan Bahawa oh, dia belum dianggap keluar dari agama Islam. Wa fi an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah semoga Allah meridainya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idzal taq Idal taqal Muslimanin bisehi fihma. Ababila dua orang Muslim bertemu, masing-masing membawa pedangnya untuk membunuh. Falqatil wal makatul finar. Maka orang yang membunuh maupun yang dibunuh diancam dimasukkan ke dalam neraka. Fasamma almuqatilina mu'minin. Orang yang berperang, bertempur, dua golongan tadi masih disebut sebagai golongan orang beriman. Wa ja'al almaqtula akhan liwali alqisas. Orang yang dibunuh masih dianggap saudara bagi orang yang membunuh. Wal muradu bil ukhuwwah fil ayati fid din maqsad saudara di dalam ayat ini adalah saudara seagama ini saudara seiman sesama muslim wasibabul muslim bidun haqqin min khisalil jahiliyah suka mencaci memaki sesama muslim tentu dengan tidak benar tanpa alasan yang dibenarkan Termasuk Perbuatan Atau Sifat Orang-orang Jahiliyah Atau perbuatan jahiliyah Kala Imam Bukhari Imam Bukhari Menyatakan Haddasana Umar Ibn Hafs Haddasana Abi Haddasana Al-A'mash Anil Ma'rur Wahai Ibn Wa huwa Ibn Suwaid An-Abidhar Kala ra'aytu alaihi Burdan Wa ala ghulamihi Burdan Satu kali aku melihat Dia memakai burda Ini pakaian yang Ada garis-garisnya begitu Dan anaknya pun demikian Lalu aku berkata Fa'kultu law akhatta hadha Falabistahu Kanat hullatan Wahai tahu sauban akhar. Seandainya engkau pakai ini, ya, ambil ini lalu kamu jadikan sebagai hullah, hullah ini pakaian atasan bawahan, dan kamu berikan yang itu sebagai baju yang lain. Fakalah kana beina wabeina rojulin kalam. Aku ada persoalan dengan seseorang. Wakanat umhu ajamiyatn orang itu ibunya orang non Arab bukan orang Arab vanil tomiha lalu aku rendahkan dia fadakarani ilah Nabi saw lalu ketika ibunya saya rendahkan mungkin dicaci dah dijelekkan lalu disampaikan kepada Nabi saw Fa li maka Nabi bersabda kepadaku asababta fulanan apa benar kamu mencaci si fulan qultu na'am ubnar wahai rasul qal afanilta min ummi kamu rendahkan ibunya qultu na'am Ia benar wahai rasul qal innaka imruun fika jahiliyah sejujurnya engkau seseorang yang memiliki sifat jahiliyah Kutu, alah pihin sakt pihin sakti ini, min kibar sini. Kata, Nama, hukum ikhwanu kum, jahal hukum Allah tahta idikum. Fman jahal Allah ahu tahta yadih, fal yutgamu mma yakul, yulbiscu mma yulbisc, wala yuklifu min alamal, illa maa yaglibu. Fain kllifu maa yaglibu, fal yugenhu ali. di laring kita. Mencaci tanpa ada sebab. Wa'lamii, anhu la yajusulaka antak tadi ada akhadin. Intinya, engkau wahai saudariku, tidak boleh berbuat semang-menang kepada orang lain. Fa'in fa'alta ta, faqad adzalam ta. Maaf. Fa'in fa'al ti, faqad adzalam kalau engkau, wahai saudariku, melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada orang lain, berarti kamu telah berbuat zalim. Fa'inna zulma huwa wad'u syai'i fi ghairi mahalihi syar'i. Karena kezaliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, menurut kaedah syariat. Waqathabata fi sahih Muslim. Min, adi, min hadis abi hurairata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna man al muflis ta'lamu siapa kah orang yang bangkrut sebentar Ada deruna menilmu Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Kalu al filis vina, man lah dirhamalahu wa lamata. Orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak punya uang dirham, tidak punya harta benda. Dan itu memang termasuk orang yang bangkrut tidak punya apa-apa. Tapi yang dimaksud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hakikat orang yang bangkrut bukan sekedar tidak punya duit, tidak punya harta. Tapi inal muflisah min man yati bi salatin wazkatin wasiyamin. Orang yang bangkrut yang sesungguhnya, yaitu orang yang kelak pada hari kiamat datang membawa pahala salat, zakat. Dan pahala puasa, artinya ketika di dunia dia beramal saleh, dia orang beriman, bahkan dia ikhlas, bahkan dia benar amalnya karena diterima mendapat pahala. Tetapi di sisi lain, wajah tiang wakad syata mahada. Di sisi lain dia suka mencaci, mencela orang lain, wakadafahada, <tuh> menuduh, wakala <tuh> malahada. Memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, wasafaqadah mahada; membunuh orang lain dengan cara tidak benar, wadorabahada; memukul orang lain dengan cara tidak hak, fayuktahadamin hasanati. Maka orang-orang yang dahulu didolimi di dunia dibayar dengan kebaikan pahala yang ia miliki, wahadamin hasanati. Yang lain pun demikian, fa'infaniyat hasanatuhu. Sebelum ayuqda alaihi kalau kebaikan dia pahala dia sudah habis padahal orang-orang yang dizalimi belum selesai diberi gantinya ukhida min khotoyahum maka kesalahan dosa orang-orang yang dahulu dizalimi di dunia diambil diberikan kepada dia fa turihat summa turiha lalu dia dimasukkan ke dalam neraka na'udzubillah min zalik Asalullah assalamu wa alafiyah Wallahu yaqul inna masbila 'ala alladhina yadhlimuna nas bahwa hanya orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain wa yabghuna fil ardi bighairi al-haq dan melakukan perbuatan melampaui batas di muka bumi dengan cara tidak benar itu boleh ya yeah. Dicaci, dimaki, sesuai dengan kadarnya, dihukum. Ulah adabun alim. Mereka itu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Walaul Imam Muslim, hadsana Yahya bin Ayyub, wa Qataybah, wa Ibnul Hajar kaulu hadsana Ismail, ya'nnun Ibnul Ja'far. 'an al 'an abihi 'an abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mustabban ma qala badi ma lam ya'tadil Dua orang yang saling mencaci, memaki, bertengkar maka itu boleh. Artinya dia membalas, dia akan mendapatkan balasan sesuai yang ia lakukan. Contoh si A mencaci si B, maka si B boleh membalas cacian si A sebatas cacian yang sama. Tetapi fa'al al-badi'i ma lam ya'tadil madhlum. Maka dosanya diberikan kepada orang yang memulai mencaci selama orang yang dicaci ketika dia membalas caciannya tidak melampaui batas. Artinya dosa orang yang memulai mencaci itu berdosa Yang membalas tidak berdosa Selama dia tidak melampaui batas Orang yang didolimi boleh membalas kedoliman yang diberikan kepadanya Sebatas sesuai dengan kedoliman itu Tidak boleh lebih Qalata'ala faman i'tada 'alaykum fa'taddu 'alayhi bimislima 'tada 'alaykum Barang siapa di zalimi maka dia boleh membalas sesuai dengan kedzaliman yang diberikan kepadanya dan tidak boleh melampaui batas Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimislima 'uqibtum bi apabila kalian membalas maka balaslah sesuai dengan yang ditimpakan kepada anda wa qala wa jazao sayi'atin balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal fa ya'lamu anna tiba'al bashar tata'atharu bil i'tida'i 'alayha Allah Maha tahu bahwa namanya tabiat manusia itu sakit ya kalau dia dizalimi fa abaha bil haqqi oleh karena itulah Orang yang didolimi boleh membalasnya, ala anna al-aula wal-ahsan antuqabilah syi'ah bil hasanah Tetapi yang lebih utama, lebih baik membalas dengan kebaikan. Demikian yang bisa kita baca pada sore hari ini. Mohon maaf, karena keterangan kondisi badan saya kayaknya tidak bisa melanjutkan. Uh, pengajian, saya harus uh, istirahat sebentar. Allahumma alamizawabni kudarulah. Tahu-tahu agak pusing, agak gelir masa jawanya. Maka kita sudah sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang-lemin, saya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita di atas ikhlas Islam dan Sunnah. Semoga Allah memberikan kita bimbingan dan karunia-Nya, mengampuni kita, memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga istiqomah sampai akhir hidup kita husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Mohon maaf subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.